Pe 19 iunie 2012, premierul Victor Ponta a răspuns în sfârșit acuzațiilor de plagiat apărut în revista britanică de științe Nature. Ponta obținuse titlul de doctor în drept la Universitatea din București în 2003, coordonatorul lucrării fusese Adrian Năstase, atunci premier în funcție. Când a fost dezvăluit plagiatul, Ponta a spus că este un atac politic în contextul în care în acele zile dorea să meargă la Consiliul European de la Bruxelles în locul președintelui lui Traian Băsescu. Am trecut... Cărțile și autorii, am trecut la bibliografie. Dacă nu trebuia să-i trec doar la bibliografie în spate, ci trebuia să-i trec în josul paginii, sunt gata să-mi asum greșeala. Nu știu, repet, nu știu care-i sancțiunea. Oricare este sancțiunea, o accept. Chiar demisia? Demisia din ce? Din funcția de doctor? No. Da. Acuzațiile de plagiat au fost confirmate apoi de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, de Comisia de Etică a Universității din București și de un raport întocmit de trei profesori de drept. Doar Consiliul Național de Etică, din subordinea ministrului psd al Educației, a spus că ponta nu a plagiat. Pe 19 iunie 2017 a avut loc la Bruxelles prima rundă de negocieri pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, așa cum votaseră britanicii în iunie 2016. La finalul discuțiilor, cei doi negociatori, Michel Barnier din partea Uniunii Europene și David Davis din partea Marii Britanii, au explicat cât de optimiști sau de pesimiști sunt ei în privința Brexitului. Barnier a dat un citat din politicianul francez Jean Monet, unul dintre fondatorii Uniunii, care spunea că nu e nici optimist, nici pesimist, ci Hotărât. David Davis a completat cu un citat dintr-un politician britanic faimos. Fără îndoială ne așteaptă unele provocări, dar așa cum a spus cândva Winston Churchill, pesimistul vede dificultăți în fiecare oportunitate, optimistul vede oportunități în fiecare dificultate. Așadar, ca să fac o punte între Monet și Churchill, sunt cu siguranță un optimist hotărât, a afirmat atunci negociatorul britanic Negoc Sprecierile s-au încheiat anul trecut în noiembrie, totuși la trei ani după referendum, Marea Britanie încă este în Uniunea Europeană, acordul de ieșire a fost respins de mai multe ori de Parlamentul Britanic, Brexitul a fost am amânat pentru final de octombrie și nici atunci nu e clar cum se va produce de fapt. Pe 19 iunie 1962 s-a născut Paula Abdul, cântăreața, actriță și dansatoare americană. În muzica a debutat în 1988, iar patru dintre melodiile de pe primul ei album au ajuns pe primul loc în clasamentul american. Videoclipul acestei piese, Opoziță track în care dansează alături de un personaj animat, un motan, a luat un premiu Grammy în 1991. De asemenea, Paula Abdul a fost premiată și cu Emmy pentru munca ei de coregraf la emisiuni TV. Pe 19 iunie 1969, trupa Rolling Stones a ajuns pe locul 1 în Marea Britanie cu piesa Jumping Jack Flash. Jumping Jack Flash a fost al șaptelea la number one britanic al trupei. Chitaristul Keith Richards a povestit că el și Mick Jagger au scris versurile când erau la casa de la țara lui Richards. Într-o dimineață i-a trezit un zgomot ciudat, iar când Jagger a întrebat ce Dumnezeu lui s-aude, Richard i-a spus că e de fapt grădinarul lui pe nume Jack, căruia i se mai spunea și Jumping Jack, adică Jack Săritorul. În fine, în 1965, pe 19 iunie, trupa americană de Four Tops a urcat pe primul loc în clasamentul american cu melodia I Can't Help Myself. Hitul a fost auzit de-a lungul anilor pe coloana sonoră mai multor filme, unul dintre ele chiar de Oscar, Forrest Gump.